محکے حمد دواری تعالی ذکر کو او صلوات ذکر کی پالا نبی علیہ الصلات والسلام باندې شارح ملا جیون صاحب داغي وضاحت کئ و الصلات و علا من اختص بالخلق العظیم آفرین او شابا سیدی په پہا غا هستائی باننی چا خاص کڑی شوی دے یا خاص دے بالخلق العظیم په یو لوی خوی باننی یا لوی عادت باندې خلق مفرد دیکھا عظیم زکا مفرد راغ لے دے یعنی که خلق جمع و بیا عظیم پا کارو خلق خو او عادت تاوی رستو ایمانہ کئی واغه هستای باندې چاغه خاصته او خلق عظیم یعنی لا خلق عظیم په د کی دی په بلچا کی نشته وا تفسیر الصلاه واضح الصلاه تفسیر خو واضح ده وا قوله علامن اختصاصا یا قصا کنایتن محمد صلی الله علیه وسلم داچې په لوی عادت او لوی خووی باې خاص دی نو دا سووک دی دا طبییر د چاانه دی د نو اسلام سوالاتفرین اوشاعبېدي وي په هغههستی چا هغه خاص کړی شوی دی یا خاص دی بل خولوې لاظیم په لووی خووي نو دا من سووک صحیح ده که د من بیان کې و دا کناتون کینه رسول نبی علیہ السلام نه اسمن خوامو الا من په هرغه چابانی چاغه خاص په لوی خوې باندې دا اشاره کوي چې پر ارچاپه ذهن کې دا پراته دا چې کله تو وای چې خلق عظیم والا نو باره د خلق عظیم والا چې دی وې نو ذهن چاته دی نبی علیہ السلام تزي دا خبرداري کوي په دې خبره یا نکونه مختصن بالخلق العظیم چې کیدل د نبی علیہ السلام خاص په لوی خوې مما د هغه نه دی تقرر په الاذهانی چې دا په ذهنونو کې پراتی دي حتا تر دې چې لا ین منتقل الذهن چې نه منتقل کیږي من هاذ الوصف د دې صفاتنا الى غیره صلی الله علیه و سلم د نبی علیہ السلام نو علاوه بل چاته ذهن نزی والخلق اس دې تفسير کړي چې خلق قیاض خلق څه او عظیم څه شه دي عظیم نو خلق څه ته ووي او بیا د عظیم ته تو تعریف یې ذکر کړي او مصداق یې ذکر کړي مصداق لکه اوستاس توه چې انسان ستوي وتوه حیواني ناثق توي زوام لك سوق توي لک دي دا خارج کې ګوتې کې خدل دي ته مصداق وي ونه شوې تعریف کول شي د دې کې وسাড়ه په ذهن کې فوې شي او مصداق سره په خارج کې شي خوښه کولو کو دا تعریف دې کوي ملکۃن یصدر عنه الافعال بسهولتن ګردان دې چې ته یاد کړې چې وړو کې دی یاداو ګردان زره به زره ګردان یاداو کنه په چې ډمبه ډمبه دې یاداونو غلطې ده به غبن غلطې ده ها چې وینم دا زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره دا زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره زره طالب ته دا گردان چې یاد کې نو بیاې ډر زلی وایئ اپیزانو تا چې سبق چې کمنو استستاان وئ که نه او افیې ته واورئ په یاد دی تهس کې واورې نو بچې په تصفو باې پهچار زلی ووایه د یاد دوو دا مونږ چې وایو زمونږ نه ګدانر شو یا زمونږ نه سبقیر شو دا مونږ یاد کړی مونږ کړی هې دې کنه اله زرباز زرباپ د کونی پزور باندې زربناته سسي ورستي چې الېټریک شې نو مون واي کده اسه شو یاد شو دې ټیک شو وسو د دې نه رستو دې ته کم نه یاد اول غواړي په خول غواړي که کنه دا چې کله ته پوخ کی او بیا ته بل سره خبرې کای کنه او مې زرباز زرباز زربوز زربات زربنه زربت زرب تو ما زرب تن زربتی زرب او بالکل په کینه غلطيږي دک ته ملکه پوښوي کنه لکه زمونږه اوستاسو چې په کول هو کړه زه الله لکه الله مونږه معافي الله دې مونږ بیا معافي الله دې مونږ دې سیمو توفيق او تپوس کوما تپوس خوړه کنه اکثري چه منگ پا منسکی یا کاس پی محکول تاورسو یا کپوانا خط ته نمگ تا پتاو لگی جی شیخ اخلاسو. حالان که دا ٹکی مونږ ټول وائی لی، ٹکو خو لی، خوپا تراتنی لگی دلی. گنا دی خمیدی کار دی. خواسی په ملکانا پویا گوما. چه دککا ملکا دا. چه کستا زین آ پا لادی په لزی ام نا غلطی گی. بلکل پاسا نا باندی وائی. تا تسو زه پره په خطبه کې په خپل هو کې غلط شوی ومه خطبه کې می قلو ویل د جمعې په خطبه کې می ویل نو الله هو سمغره نه پاتې ش کلم یل در نه پاتې ش خوټه کې ر شو نو را ته دور غو سو وی تعالق القهم در دي سړیا ما هغه ته خدای باندې انسان مفيد نه وی تعالق القهم در دي وی سړې خلک به خبرې کې چې غلط شو ما فائدې نه ویلک القلو دې کې اوس موږ نه غلطي و داولې نه مالګه اسی تاسو په اومیو کار باندې تجربې تاسو تر ته پس لاس باندې ورنۍ خلی ته ورل شي لاسې ورل شي قدرتې بسळे بث کاری وسړی ته دا داوچ دا, دا, دا لز زانه کټ کم وسلو نسی دا لز دې تا او دا خیل ازی ولي په لاس از ډوډه ملکه ګرځیدلې دا د دین اوس افال صادریږي به سهولته په سوان نه تا دیو او څه ته د یو تجربو کوي او هغه داو کوي چې تاسو کله بیتو الخلا ته ځی نو یو سورې تاسو پابندی پابندیو کوي چې زما ګسخ په مخ کې کومه ګسخ په مخ کې کومه چې ته ول سترې پابندیو کوي کنه او ترستانه خایخ په مخ کې شواته اپس شو بیا چې دا غلطی زمانه وشو د سنت خلاف شو وشو زما ګسخ په مخ کې ته اوو سوورځ دا, دا تجربه او کا وککهه کا داسې کار ستا چې بیا خیخ په مخکې کېږي که نه په تا به خخواله را ځې خواله خاری خاریژ قاری نه نه دا زمونږستاسو په انتفظاني که نه د دو نه چې ټېغلطشي نو وویغلط شوم یا چې یادغلط غلط خو خود قاری نه چې خو نه پاتې شو دی و که په ما خواله را ی د دنه چې نرې قاب خل لی شي نو په دخواله را شي دی واپس کې ډی چې داس چ ولی داره د مالاق ګېدللی ده دی خود د چېته نرې غډ کاپ نرې وزه نونی شيویللی دا د مالاقه ګې دللی ده ملاق په یو عمل بانې دومره خواری کول چې هغه په زههن کې کلک شي چې بیا کا کار ته نو تا تهبل پل شوي آساندي زمون استادانو کې خال شیخ سیوی مدذل الهلالي چې شاپور شیخ القرآن داسو چې عمل بس سنت دهغه عادت ګرځیدلو چې اس تکلیف په کې وته نو دا ولي دا مهنت کړو دا په یاد نه ګرځي دا مهنت کړو زمونږ نه کپرس کې جمعه تهګه سخ په مخ کې شي یا راوزو او زمونږ نه ته کمونو خایخ په مخ شي دا داولې دا دمونږ او تریبا دغه دی کړی کورس نه دی کړی چې ب خللا وردن نه کو زمونږ نه خ فې مخکې کږي دا مونږ د دی منت نه کړی خولوک دی تهویل ل کېږي چې یو کار چې کمنو په ذهن کې دومره کلک شي راسخ شي مضبوط شي چې غ نه بیا اعمال ډېر په اسه س کږي س ما وای چې ته کاپ مشککوکې مشککو سو وکې مشککوکې د کاف تا نه دی بیا د کاپ نری ولی شي د دی چې نرویل ل کېږ په تا به نخواله را ځي دا مشک چې وي د بیا وجهت تهجویت سره مشکک ضرورې دی سر په سره اجرااز ضرور ده که نه د ضرورې د ناخ سره ده ده داستانه به بیا قانون هري چې لګرو تلارړ شي ساانیثې تلار شي تا د چا ووي چې داغ ااعالاللوکهه دا دا ااعالوکې چې دا داسې او دا داسې او دا داسيوو ااعالال به وکې اوکه جا ته ووي چې په دی کې چې کم قانون دل... کم کم لگے دے. دی لگے دے. دی کې دا یعیدو قانون لګېدللی دی یعیدو تههو هو تا قانون ما ت ووا خو داشته کې ته وایئ د قانونونه غال پاسستا نه ر شوي خود قانون هغه اثر پتا کې راسخ شوه وي هغه مضبوط شوه وي نو قانون ییری شي او هغه اثر وی د دې وجنه اسکارو کې تعدادونه دي 33 زلېوايا 33 زلېوايا 33 زلېوايا دا چې تویدا په زړه تاثیر کوي دا الفاظ وی بیا مد سره هغه تاثیر موجوده ا تأثیر به موجوده دې وجنه د چې به زکرون فائدہ مند نه دا دومره فائدہ مند نه ثواب شته ملکه اصل ذکر هغه دي چې په زړه وولګي چې په زړه وولګي اتکاله نو بیا به دا फायदा کوي ملکه دي تویلېږي خلق دا مطلب دي والخلق وملکه تن یذران لفال بسهولتن چې صادريږي د دینا فال په آسانتي او سره والخلق العظیم اوس خلق عظیم مسداق څه دي یا علما قال تاعشه رضي الله تعالى عنها هو القران النبي عليه الصلاه والسلام دایشي بیا نه تاسو شو چې نبی عليه السلام خلوق سو هغه وو توي كان خلوقه هو القران د نبی عليه السلام خلوق سو قران کریم دغه مطلب دی یو دا قران کریم رسول دیم دا په قران کریم باندې عمل کول بس نبی عليه السلام توجده قتل نه یو ژوندې قرانو یو ژوندې سو کورانو که ناسته لی قرآن پاسه دلی قرآن گرزه دلی قرآن جیحاد لزینو قرآن حج لزینو قرآن مستودریگی نو سنن بس داده قرآن کریم یا عملی وضاحتو یا عملی سو قرآن مجید نه نپوئیگی لقد نصرکم اللہ و بیبادرین وانتم از اللہ پا دا غایات نپوئیگی نبی علیہ السلام جون او گورا پا لقد نصرکم اللہ بس شي پو بس شي داس نور ایاد تونو نپوئی گی ده نبی علیہ السلام زندگیو گو رب بلکل بپیسشی ده نبی علیہ السلام جو ان عملی قرآن دی ہوا القرآن یعنی ان الامل بالقرآن کانا جی بِلَّتُ لَهُ ده نبی علیہ السلام عمل چیو عمل قرآن کریم ده نبی علیہ السلام عادتو من غیر تکلفن بغیر دی جانا بلکل ایس تکلیف واتا فدی کسا مشاقت اغتا نو بس اغزان دا دی عادت کرو سمه ځانه دد کاک کشان بهي مزده ک کر کوي ول جوود بال کوونینول تو جوی لا خاالې کوې ما وره توجوې تاسوې په نوروار کې را ل هوول جو بالکوونین هغه دواړه جانه قوربان وللي ما نهپورونه شوي پټ ساعت دیج هوول جوودبل کوونین دواړه جیانانه قوربان وللي و تاوجو ال خالق هما او د دنیا او د اخرت چکم خالق تهغه تا تاوجو کول پکار دی یعنی مطلب نه دنیا په کار دان نه میا اخرت په کار دی زمو الله مولا پکار دی بس زمو سوق پکار دی خلق یا زنده و یو د طالب الد دنیا وی طالب الد دنیا ایمو انسو بل طالب العقبه ته ته جنت طالب او د اخرت طالب وی طالب العقبه مخنسو وَتَّالِبُ الْمَوْلَى مُذَكَّرُونَ لَا اللَّهَ رَبُّ الْعِضَتْ قُخْتُنْكِ مُذَكَّرْ دِي وَيْ رَابِيَ آرَا لَا رَابِيَ بَسْرِ بَذَرْ گَوَا رَابِيَ بَسْرِ سَوَا بَذَرْ گَوَا یو سنتری او را گئے نو چاڑاو آج سنتری چاڑاو مونگو تبیم چاڑا نو آر وے سالے گیت پہ آجو موږ تا وی ټول ګټ لرآشي وی ټول دنیا می کتنه کلندر گزرے هے وی ټول دنیا کې کلندران سو تیر شي وی مزه خدا صاحب ولر مې پیژندم شه دا دا غل نو وی اپ می موکتی کون هے زمونږه ملګر ورته دے دے چې زرا عالم نو ماته وی چې کلندر کتنه گزرے هے ما یار آپ کلندر کی تعریف بتاؤ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلندر کتنے گزرے گی ما یار کلندر کیا چیز ہوتا ہے یار آپ کیسے مبتی ہو کلندر نے مہمان نہیں جانتا کلندر کیا ہوتا ہے نوغل حسو اردچے کلندر چیزے دلاکہ کنا وہ یہ ڈائی کلندر گزرے ہے ڈائی کلندر دو نیم کلندر آنو ما یار دو نیم سوک سوک دو نیم پاک سوک ہوں وی یو لال شاباس کلندر او بلچه چې کمدنو غسې اعظم کلدررو ش خبر قادرې جانی او نیم په کراابابري وا ځکه چې هغهجی وای بیا هغهه نمه وه د سړو په نیمهره که نه نو دوه نیم قندران دنیا کې تر شويدي را بري لکه نمه کلدر وا د را بیا بري را وه تپل شاگرده ې وي موردهې وي راغې ته ووي و چېڅوک چې کمدنو د دو زخ د یار نه کوي او دوزخ الله تعالی په دې عبو با نه او چې څوک د جنت لپاره عبادت کوي نو هغه الله په دې قربان سي زلوي عبادتو کوي د الله د رضا لپاره دا د غي جذبات دي صحیح د کناوی ټول خدي خرياس کلاتو ټولونه کوي عبادتونه ټول خدي که اوسړې د دوزخ دیار کې ونم ده چاره یې دی د الله دیار یې دی که اوسړې جنت لکه ونم ده چا ده لپاره جنت ده چا نه الله دی خوري اس کلا د ټولونه خدي لکه چې خالص دا الله د پاره غزل نشو لکه نور ټول خدي او حوله نو دندین جنت تمه محتاج وي ولکه دا د غي جذبات نو ملاجون وای چې خلوقي عظیم ستا وي د نړۍ جہانه قربانه ول توجه چاته کول بس دنیا پرداو اخرتم پرداو خصوصو غواړه او توجه لا خالقه ما درم مسداق کیلو هو ما شار علی السلام چې نبی رسول الله تو سلام مت اشاره کړل سل منقطا کا او فمن ظالم کا سل سوق د سره رښتا کټکی هغه سره و پاله واف ومن ظالم کا مافی کا هغه چاته زیاته کوي پتابانه واسته نه لا من, من اسئله احسان کوي هغه چا سره چې سوق د سره بد کی دات کمند نو وای خلوق اعظم دی نه خلوق سری ده احسان بدلکه وی احسان کول دا چې کمونو خلوق حسن نه خلوق څه دي او چې بده دا سرو کول خور سره کوي نو دا وی خلوق کریم نه خلوق څه دي کریم نه چې بده دا سرو کول خد سره ور سره تکه نو دا خلوق څه دي کریم نه اوتی هغه سره بد کولتوله تحفه ورکانو داخلو خلوق عظیم نذا شاپور شیخ مرجان کلي کلی دا وی خلوق څه دي هغه چې بد له سره کولتورله تحفه ورکه ډالهوله ورکه په دات کمونو خلوق څه دي ولاصح بل منذق ذکر گئی ان الخلوق العظیم خلوق عظیم څه توي بس هو سلوك ال ما يرضانه ان الله تعالى والخلق جميعا کاول د اغه کارونو چلیدل په ها غلار چې الله پر رضا کیږي مخلوقم خوشاله یعنی د الله کنا دا کول او د مخلوق هکون هم کول بس واهذا غریبون جدا ملاحون و تاسو سوبحان الله ونوي وایز به خپل سبق په خپل صفات کوم بیسنا اشنا نقطه میولن واهذا غریب جدا اوه تلميحن الی قوله تعالی دا وی اشاره ده یقول د باری تعالی ته انک الا علی خلق عظیم سوال انک لالا خلق اعظم کیو تخصیص ته کې نشته انک لالا خلق اعظم دغه حصر نشته او د په متن کې راوړل دي چې علام منخص بالخلق العظیم جواب مقام مقام د مدحه دی نو کو خلق اعظم پچا کی وی ام په نبی علیہ السلام کی ام په بلچا کی نو د نبی علیہ السلام معلوم شو دا د نبی علیہ کمال معلوم شو نه چې په نبی علیہ السلام کی وی او په بلچا کی نو وینو کمال باله کیږي معلومیږي نو دا تخصیص معلومیږي دې مقام نه دې مقام نه معلومیږي تخصیص هو او هو دا آیات کریمه و الا لم يدل على الاختصاص اگر چې دلالت په اختصاص نه کوي الا کلم ما کان فی محل المق تص کلم زائد مده کیو نو اختص به خاص شو بچا پوره نبی علیہ و سلام پورے و علی صلوات والسلام اور خاصو والا الی الذین